Gula atzo, ego Euskal Herrian gure gurezkudaggo deiturik estatus politikoari buruzko herri galdeketak egin zituzten berrogeita hamaika herritan berreunda berrogeita hamar mila herritar zeuden deituta beren iritsi ematera kasik hirurogeita hiru mila berreunda bat boka eman dirarotara bozka ematera deituak ziren herritarren ehuneko hogeita bost terdiak parte hartu duelarik gurezku daguna nabarmendu du Gizak katea egin zuten eguneko kopuruetara iritsi direla atzokoan horlotarazi behar da horurrela orain artean ehunda berrogeita 6 boto eta batez bestean euneko ogeita seikako tseiko parte hartzea eman dela jada egindako eunda berrogeita bi herri galdeketetan. Angelo Jarbide, gure eskudagoko bozera malerekin mintzatu gara erdi dela atzokoaren bilana egiteko eta errandigune zekainaren emesortzian beste ogeita labudalerritan eginen bituzte kontsultak, izan ere sedea dute 2008 garen urtera bitarteko bide horri horretan, Euskal Iriburu guzietan ere herri kontsultak egin alizatea. Angelo Jarbide. Bai, Jesusu ba, atzo, ba, ba, Araban, ba Gipuzkoan eta bai Bizkaian izan galek e, galeketa, 32 herritan. Eta ba, bizu mesela, ba urrengo olatu etorreko da ekaina 18an, ba Nafarro Iparraldeko 24 e, udalerrik parte hartuko dute, eh profesu, galeketa, galek eta prozesuetan eta. E, gure helbure baliaba da e, Euskal Herri mailako eztabaida bat sortzea eta eztabai hori herritarrak sostengatzea. Lugarik e, ez dugu egin e, guretako e, elburua ditakonitzekela eta beharrezko ditakonitzekela ezkal herritar gehienak bizirien ere mutara iristea eztabai da huetan. Eta horrek ziposatun du ba, ba, ba iribrutara iristea. Hori e, egia da gaur reunean e, oso zain batzuk e, ezinezko ikusten dutela, baina zerbait ikasten heli baldimagia da e, ezinezkoa ezinezkoa da egi diurtunan arte Eta, eta atzo parte hartu zuten herri eta eskualde askot, e, iaz ezinezkotat e, zuten horrelako protesu bat, bere herri eta bere eskualdean e, sorteak, e, balintzak ez du baina ikusten da, balintzak ez dira bere sortzen, balintzak ez dira zeripiketortzen, baitzik eta balintzak... E, Lanaren eh, bidez sortzeko eh, daudez. Eh, eta sentu horretan jaitsuz erreba herri galdeketetan eh Bolondresen milla Bolondresen lana eskertuetan nabarmendu nai izan dute